Jag hörde att du snart ska rädda staden. Hej och välkommen till ett poddavsnitt. Ja men tackar! Trevligt fyra. Alltså. Trevligt fyra. Ja. Och så sa du att om det, det är ju i någon sån här kripp eller något slutet på något avsnitt så säger jag så är Japan nästa. <laughs> Och så är en bara borta. Och så hade du kollat dina anteckningar och det, det, du kom upp med fyra stycken ja. som var borta. Plus den där festpodden med fel. Ja, men fler fler fler fler Den fler du släppt? Eller? Den finns ju. Och Den, den fler fler bonusmaterial. Ja, den är jävligt bra. fler ja, fler den. fler fler fler fler fler fler fler fler måste, jag, måste jag upp Ska, jag kan bara börja säga, igår så att jag jobbar här hemma. Mm. Och så ringde det på dörren som du brukar göra. Så man ja. kan ju alltid säga, kom in, snuten här. Ja. Och så satte jag i telefon och så... Det var dum dum på dörren. Jag tänkte, att det var någon galen granne liksom. Och de gav sig inte. Så öppnade jag, då var det två poliser. Sade de. Vad sa de? Det här, jag vet inte. Jag vet berättar, Marika tyckte hon att det där lätt skumt. visar visade upp den bricka sig, men... Ja, jag måste kolla, det är en man som heter, lite lustigt, som heter Carl Bertil Jonsson Som har registrerat företag på Henrik Stadsringen 1, 7 trappor Och så hade han en kort bara så Nej, jag känner inte igen så Ja, hur länge har du bott där Ja, fem år Är det någon av de här då? De svarar inte på dem andra Nej, jag känner inte alls igen så Men det var liksom vad jag var det, det, det, det, ja, det låter lite som The Kramer krävde ut och skulle sno tillbaka ja. någon, någon grej Som någon städare eller snott av Ja, det var, men det var lite Det var läskigt Ja, jag fick ju avbry Det här som var fan är det, liksom. För länge stod där och... Men är du insyltad i en Det, vet, det undrar Det roliga med det där direkt Polisen ringer på sig Vad fan, vad är det nu? Liksom, mm. Vad har jag gjort? Ja men precis, det är så man tänker men har du googlat och kollat ja. på... Vad hette nåt, sa du? Kolbeke Ja, men vad sa du... Företag sa? Ja, han sa inte vad företaget hette. att Den där snubben hade ett företag registrerat. Jo, men du sa att... Var det polis? Någon visar upp en någon... Jo, någon visade upp en bricka. Men jag tittade ju inte snoga på det här, liksom. Nej. Men jag fattade inte riktigt, men det var ju liksom... En var liksom lite good, bad cops och så jävligt arg Och en lite bakom och var schysst, så. ja. Ja, ja, de körde redan där. Gode bär förfall. Det var lite skrämmande. Mm. Nej, men jag tänkte direkt, vad fan är det nu då? Har jag kört för, liksom, jag kört för fort? Eller har jag ja. brutit mot en lag? Ja, jag är också så här nöjig. Jag har berätta när jag hade... När jag hade Gästvig så hade jag... Eh, så fick jag... Jo, men man kunde dra de fem första åren så kunde man ju dra... Eh, underskottet mot sin egen lön liksom när man hade ja. handlat på lag ja. eller enskild firma. Och, och lägga lägger det liksom på minuskonto så fick man tillbaka pengar. Mm. Och då var det men efter fem år då skulle de göra en revision mm. eller vad det heter. Och jag eltså med skulle jag men jag skulle, du skulle visa upp kvitton och Ja, ja och jag, jag hade ju kvitton och sånt där men man hade ju tagit om man hade varit köpt köpt käk eller en fredag, där, och då mm. tog jag det på, kan jag det på filmen mm. och det var inte att man hade någon budget utan att det, ja, men det, det kan jag, kan jag säger att det är filmen, och så får man tillbaka momsen vid en mm. kväll mm. för man till och så fick jag någon sån papper att jag skulle ha den versionen skulle inlämna då och då och jag fick det på kväll en kväll, jag var helt slut och helt liksom, jag la mig mm. på en gång och så, men jag, jag kan ju inte tänka klart Och just såhär my, Med myndigheter ja, och, och, ja, det är hemskt Men sen, sen, sen var det bara Att skriva Att skriva ner För jag, om jag hade någon, någon revis Eller någon som skötte sånt där Nere i Skåne mm. Så tror jag jag tack med henne Och, och så skrev hon det, det där är bara liksom att du, mm. att du ska papper på allt Du hade papper på allt Men alla mm. Men alla möten som man hade, om man hade köpt middag, då hade man möten med den och den och skulle mm. prata. Popperott. Även och musik. Och. Är jag jag minns jag hade någon gång köpt en keyboard som barnen fick i djurkapp. I, i jag tog också på en firma. Gästregör liksom, mm. yes, var aktivt på den tiden. Ja, ja. men, men där, där kunde man, liksom, man motivera. Ja. Jag, jag vill ha en, om det är någon som kommer, någon musiker som vill presentera sin idé så måste jag ha. Ha ja. en keyboard hemma Du var tvungen att presentera där vad du hade gjort liksom. Jo men liksom vad det ja. var att kunna motivera man hade. Det gäller att koll på leverantör, Leverantörsreskontorna Ja typ exakt du Debut och kredit <laughs> Kort kredit, långt debut ja. eh, Men dagens ämne är ju jo, jo men lite grann var det också När jag, när jag satt där och, och, För jag, har, jag lägger in allting på Alla sådana här ämnen lägger in på data Eller på, ja. jag har det på jobbet en speciell mapp. Och så var det, vad heter det? Crack. Tänk bara om folk... För jag sitter på lasten. Om folk... Ja, håller på med, <laughs> <laughs> med crack? <laughs> och, och, jag menar, bagor, men, så, ja. att, de, att någon it-teknik så här. är det? här. du på, på, på crack? googlar ja. på crack. Ja, crack var ju ett spännande... Mm. Jag måste ju först att jag är väldigt novis. <snar> Tjol, på, på, på sånt här... <snar> Jag fick ju lära mig, jag googlade och Både kokainpulver och crack är former av kokain mm. det, kunde, det hade inte jag kunnat säga direkt Att crack, att det är som kokain Nej Du visste ju att det var knark Ja, jag visste att det var att det var otyg <laughs> Otyg Ja, Nej, det är bra då Ja Så... Nej men jag tänkte jag ville hålla lite, lite bakgrundsfakta bara så här. Ah, ah. kokain framställs av bladen från kokabusken som växer framförallt i Sydamerika. Kokain framställs som ett fint fördelat vitt kristalliskt pulver som röks eller sniffas. Det förekommer även att pulvret löses upp injiceras, mm. men ovanligt. Cracker är en typ av kokain i större kristaller och i mindre klumpar. Mm. Jag tänker alltså det här är crystal meth som var på mm. Breaking Bad. Var det crack? Nej, jag tror att det är något annat. Men, men ja, jag tror det. Ja, men, Bra det, fråga. Ja, men, Nej, men, ja, ja. men det var ju inte kokain. Det var ju någon billigare variant. Ja, men ja, de framställer ju det. Ja. Kokain är bara från kokarbusset. Jag skulle tro det. Det är väl lite lyxvariant. Men jag tror likheten är att man blir eh, beroende väldigt snabbt. Med mm. Båda så får man väldigt fina tänder av, av meth Alltså blåa man... ut Nej, men jag, jag tänker man har ju sett Men är det heroin? Man har ju sett någon gång Hon alltså, står halv framåt Luter och hoppas somna Och mm. faller sakta framåt Har hon sprutar i armen. Nej <laughs> det behöver man inte Man står liksom och det är liksom en helvete Att man blir trött Men det blir man, man dött Nej det är ju trött på drog Kokain. Men man röker ju crack, men man sniffar ju kokain. Tror jag. Kokain är ju så här, men, Och det är väl crack också? Ja, men just det, man. Men han var ju jäkligt trött, vet han, Pinkman i Breaking Bad. Ja. Han satt och filmade. Ja. Han filmade på polar. Men det var ju meth. Var det, liksom. ja. det var ju kemiskt framställt. Ja, alltså, just det. Ja, mm. vet du? Om jag säger så här: vem har skrivit den här låten? Everything has a crack in it. That's how the light gets in. Känd singer-songwriter från Kanada. Ja, Nil Young. Uh, Lennon Cohen Ja, ah. det är väldigt snyggt, ja. Vilken, vilken låt är det? Jag vet inte, men jag tror är jag vet faktiskt inte Men det citatet känner jag från någon ingen äh, Lennart expert Men just äh, det där tillräckligt Vad heter det men, Och så söker man då och Vad heter låten Crack mm. <laughs> Och så finns det ju en svensk version Som, som är, och, Eller inte en cover Utan Variant. I sprickorna kommer ljuset in jag Vet du vilken som gjorde äh. Sveriges pop Snår det mesta. Hockey sa. Ja. Men det är också snyggt. Snår han har provat på något sånt? Nej, men jag menar. Han har ju snått den här låttexten. Ja, ja, alltså, han han snår ju liksom. Skämslös. Han, han, han var ju på, på något sketch med, med Parti. Ja. Då spelade David Helena så jag spelar. Nej, nej, vad heter den här andra? Är... ja, Peter Magnusson. Ja, Peter Magnusson, han spelade på en själv och hade mm. jag men, en halv på såna så här. <laughs> ja. Och så satt mig i Och hela tiden så kunde jag få passa så han snodde i av det. Ja, det är då. bra ja. jag, jag var inne lite grann på Drogrelaterade låtar. Ja. Eh, bra vinkling, vinklingen missar jag. Mm. Och så är eh, jag googlade och kollade igen och, eh, och då var det någon som någon som skrev så här rådde, eh, Sådan finns det rätt många av Inte lyssna på Beatles på ett tag Slog på ett album Första låten som slumpades fram var Strawberry Fields Forever Log lite när jag hörde texten Fick känslan direkt att det sjöng om Strawberry Fields Som märkena som uppstår Hos det som använder eh, sig av sprutet Texten i är också Inslag av upplevelser som man Kanske, eh, kanske kan komma från det bedövade läget. Och det, det, det Nej. Det låter långsökt. Jo, men det där är ju... Vad heter det? Stroberfils är ju... Han sjunger om sin barndom. Ja. Det där området. Och sen har ju en annan bitets låt som ofta. Ja. LSD. Exakt. Och där har man ju... Eh, Hört flera gånger just ja. var det kommer ifrån. En teckning från Julian Lennon. Ja. Man har sagt: Vad är det för en? Lucy in the Sky with Diamonds. Ja. Och det låter ju ja. Ja. Mest, mest troligt. Mm. Och Paul har ju sagt det så att det måste ju stämma. Ja. Men sen en annan är ju: Vad heter det? Samma med Pink Floyd. Och den eh, vi hade inte mer på den men vi pratade om den förra gången jag var här. Comfortable Numb Den måste ju handla om heroin Vilket jag inte verkar vara ensam om Skriver en kille ah, okay. Jag har inte lyssnat in på På, på texten riktigt. Mm. Men sen andra eh, drog relaterade låtar är ju Och de har inte heller riktigt i huvudet Men eh, The Doors, The Crystal Ship Låter ju som en Okej, okay. ja, Och eh, Moonlight Drive. Men sen en intressant sak som jag aldrig har tänkt. Eagles Hotel California. Mm. Men just det, såg ju väl någonting om att but you can never leave. Att man kan checka in på hotellet, mm. men man kan aldrig... Det var jag alltid fascinerad You can check out any time you like, but you can never leave. Ja, precis. Och det, och det och, jag har aldrig tänkt på den vinklingen att... att inte att det, droger. det var droger, jag nej, det var bara otäckt. Ja, men precis. Det är ett spökhotell. Ja. Spök mm. Och det måste ju. Ja, men där är intressant också. Mm. Jimi Hendrix' Purple Haze, såklart. Det Ja, inte heller inget. Ja, Purple mm. Haze. When I kiss the sky, doo doo ja. ja, Men sen har du ju, har du sån låtar som direkt är ja. som, som uh, dillinger till exempel. Med cocaine in my brain. Där <laughs> är det ja. där är där är det snack om saken. Nej. Men vill Ja, granput. Och vad det är det för låt? Uh, det, my... det var låten som någon så här är... Ja, men han pratsjunger ungefär ja, okay. cocaine cooking in my brain when conshoten i det. Men sen, sen har ju vad heter det som inte är en, Ja, som kan, man tror lite grann. Är lite drogrelaterad. Det är med bandet och tänkte jag passar ju bra med, med, med Crack, Cracker. Cracker, jag tänkte också. Turn on, tune in, drop out with me. Ja, men det är ju drog. Jo, frasen är ju drog, ja jo. Jag, jag, jag tycker inte som att det är. Det... eller jag, jag har inte där jag har inte alls tänkt, tänkt på droger utan bara, bara som en. Mm. En klassisk, skön textrad Ja Men jag tror det är, att det är drog relativt Fan, tune in, turn on Drop Ja, ah, det, det är drog ja, fan, jag kommer ju på att jag skulle Jag, jag skulle ha plockat med mig Men det är Det, LSD Jag har ju den här plattan som Timothy Leary gjorde Med det? det är den här, han som förespråkar någon, någon professor som förespråkar LSD och vi gjorde skivor, det, bara är fan, fan, ja. <laughs> ja. det är bara så här jätteflummigt Som ingen musik Ja Ja Jo men sen vet du <clears throat> Du vet du vem som har skrivit låten Cocaine Ja Clapton Eller? <skratt> Nej det är inte han som skriver ja. Jo det är han som har skrivit, Eric Crackton ja. <skratt> <skratt> Okej okay. ja. mm. Och sen har jag komponerat Kom på några stycken här Sister Morphine Velvet stems. ja Är det... Inte stones. Ja, men det kanske är stones. Jag tror det. Ray, jag tänker på Sister Ray. Sen har vi higher than, higher than the sun med Primal Scream. Mm. Så so I want to be sedated med... Ramones. Vad betyder sedated? Be bedö Bedöva. Ja, ja. ja, men de gjorde väl ingen hemlighet av... Och när de körde Now I want to sniff some glue Ja just want Det <laughs> have something to do Den lindar de inte in det in <laughs> <sni> <ja. laughs> some glue Now I want to sniff some glue Genialt Ja, jättebra eh, alltså, En vanatrogen är Vad heter det Vad kan du få för ord av? <laughs> ah, Jag har också en sån Jag kan ta lite i, ja, kör det, i ja. Ja. Mm. De coolaste Smeknamnen på knark Har jag listat tio stycken här mm. Crack är ju fantastiskt Kokain ja, okay. ehm. Men sen har vi ju klassiker Som smack Dope <laughs> Men vad är smack då? Kokain det är också ja, blå. alltså du kan ju det här Dope Blow, det är kokain allihop mm. Och coke som Coca-Cola Och så har vi ju XTC. Ecstasy. Ja, vad är, vad är det egentligen? Det är så här uppåt. Chac. Mm. Eller acid. Syra tror jag. Mm. Och så har vi ju weed. Men det är, det är ju röka. Ja, spliff. Och så har vi ju Angel Dust PCP. Det är väldigt och sen tänkte, tänkte jag på eh, Sugarman med... Just det, ja. Rodriguez och då undrar jag om det är röka eller... Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Ja, okay. ja, men just sweet Mary Jane är ju... Var det du som sa det att det var droger? Det är någon som har sagt det. Nej, inte jag. Mary Jane är ju, och de drog relaterat också. Och ja, det måste ju vara det Silver Magic Ships You Carry. Mm. Det låter ju ja, ja. den där blir man sugen. Jumpers Coke, Sweet Mary Jane. Han gick ju bort, Rodriguez, va? ja. Det finns så länge en bra film. Sen har vi Horse. Jag vet du vad det för? Drog. Horse låter jäkligt ja. hårt. Du har nämnt det nu tidigare. Vad säger du? Du har nämnt drogen. Heroin ja det är och sen har vi monkey det låter som tog en, en drag <laughs> molfi ja jag såg såg på en det finns en dokumentär på SVT Play om om rågsel alltså och då har jag hört för jag jobbar med ja. jag, jag jobbar med en som har född som har född 50 en som har född 58. Mm hon berättade ju, alltså i Rågs så hon för tunnelbanan och så satt ju, alla satt, alla satt på en kulle. Ja, men det har jag har sett den. Ja, men alla, alla satt på en kulle liksom. Men och där förekom det mycket. Och Det var ju där de, de träffade på droger, berättade, berättade mm, mm, hon. Mm. Och, och, och just det här att, men, nej men föräldrarna hade ju ingen aning. Och, och det säger de på i ja, programmet också ja. Det var exakt som hon hade berättat. Ja. Och så är, är det ju en snubbe där som... som som, är... som bor i, bo i ett garage. Eller? Ja, det också. Men det var en, jag vet, någon av utav de där som levde nu som hade som berättat han berättar om som hade något som hade dött. Mm. Och han nämnde ju en massa namn och sa ja, han har en teckningsbok här, men då är det ju folk från ifrån Högdalen också, men ja, den boken innehåller ungefär 50 namn. Av mm. hans hans är de där närheten då hade de ett väldigt fint liv tills de dog också. Ja, jag har Sitt, Sitta på en gräsprätt utanför tunnelbanan. Och ruka smack. <laughs> Testa lite horse. Ja, ja. ja. Okej, okay, hade, du, hade du lite... Jag ord. hade lite namn. Ja, jag också. Som man skulle kunna... Eventuellt så kanske... Jag räknar upp dem så kanske se om du har något ja, ja. Som man kan ta ifrån... Man använder mm. bok Crack. Mm. E-Crack. Rak. ja. Krock mm. Den missar missa Kort. Okay. Uh -huh. Art. Uh -huh. Tron. Tron, clown, klark, kvart, Kval. skval, skal, lack, lackmus, konserv, lok och lock. Okay. Ja, har hade, hade, hade några stycken. Ja. ja, det är rack, kar, ack, the ark, kaka, har och flacke. <skratt> ja, men har har har har har har har har har har har har har har har det är intressant hur man kommer fram från vissa bokstäver om man tittar mellan mellan ord <laughs> <tittar laughs> mellan. mellan. <laughs> <titta. laughs> jo men så det är som det som det här klassiska med med, med molider och dild. <laughs> det var det som väckte hela. <laughs> som väcks ja, och öppnade. Det är lite dröjigt att ena till andra saker. Ja saker. Ja, man man ser utanför bäggenboxen ja, verkligen. ja men då är det, Då är jag nöjd. Ja jo jag, jag är som också nöjd. Vad heter det? skulle vi lotta fram ett nytt ämne, tycker jag? Nu är du som drar. Eller du är jag som låter. Ja. Då läser jag idag. Mod och hockey 23-24. Nässar du? Mm. Kanske drar en latt i det på en gång. <laughs> Modopodden. Kanske <laughs> du tänker... brukar vara... Ja. Vi kan fylla ut. Ja. Jag avslutar bara den här podden med... Med de här orden som... Jag skickade till dig. Det var någon som hade skrivit en rolig vits. Ja, just det, ja. Och det var... Den här är ju för bra för att han ska ha kommit på den. Det måste han ha snott en sorts. Men... Jag säger mucho till mina spanska vänner. Det betyder mycket för dem. Ja, inte fan han kommer på <laughs> det. Nej, nej. Den är, det är, det är rolig, den är bra. Den är jättebra. Ja, nej, men då. Jag kan ta en till ja, och som, som inte jag kommer på. Det är, min fru säger att jag bara har två, två dåliga sidor. Det är att jag inte lyssnar och svarar någon annat. <laughs> Ja. Det jag följer så pappavitsar. Ja. Jag inte om det kommer så här. Ja men då måste den här komma också med med att jag har bara sju intressen eller. Ja. <laughs> det det det. Ja. Men det är alltid bra. Närikta bra var en gång. Ja, men tack färdig. för det Ja, bra. Hej.